De no va bé. Deia que això de matinar no va bé, que Perquè, és que quedava ara una mica de sintonia per però sota, però és igual, m'han agafat fent el badall. <coughs> veu, ara és... venia això jo tenia no l'estat més sobre no, no estem acostumats <coughs> a matinar. No, estem acostumats a matinar. És clar, de... matines ja tens aquesta veu així com d'espar. Que, que de fet matinar matina tampoc no és, eh, a les 12 del migdia. Això és relatiu. Sí, clar, El matinar és Tot és relatiu. El matinar és Ja deia l'Einstinct. Vostè agafi ara i truqui amb el Risto Mejí d'aquestes hores i veurà si està matinant o no, perquè està fent el primer son. Home, però... I el contestarà amb aquella elegància i amb aquella alegria que porta ell al el ja, cos. Clar, clar, eh? clar. I l'enviarà pastafang. Clar, també és raó. M'entén? També té raó. Perquè, però depèn de l'hora que s'ha anat a dormir. Per això li dic que un matinat rà. relatiu... Sí, és sí. que ja em portava la contrària només començarà. Primer programa, primer minut i ja em porta la contrària. Però aviam, és que són les 12 del migdia. No, si són no les 12 i 10 aproximadament. Aproximadament. Dic sí. aproximadament perquè és que el meu rellotge va... Doncs pues, com el rellotge l'Esparter. Ara bé. va bé i ara no va bé. Bé, diguem que són les 12 i algú. No, a les 12 i 10. I 10. Que al final és pensant que això està enregistrat i això és, no, això és directe no. rigorós. Ara ja serà 11, òbviat. Bé, doncs, deia que si vostè sap que a les 12 de començar un programa, lo lògic és que el dia abans se'n vagi dormir d'hora. Clar, llavors no és matinar. Però a és... vostè em farà canviar els meus hàbits. No, jo els seus Però hàbits, program... no, vostè posis el vestit que vulgui. Bé, ah, que el dilluns que ve vinc aquí amb, un, amb hàbit i sandàlies. Oh, sí? Oh, sí. que sí? I un barret? No, el barret no. sí, el barret porta ah, barret, barret, sí, barret, barret és cosa primordial. Ah, eh? això m'ho van dir un perruquer fa temps. Perquè? quan tu calvegis mm. cosa que ja és el cas? Sí Poa' barret. sobretot perquè el sol castiga molt, la, la part diríem de, del, del cap. Ja em pregunto: entens? el barret no, no fa mal bé el cabell. Segons l'estimat perruquer aquest que jo porto, que és un barret de palla amb perdó, mm. Panamà. Yeah. fet a Panamà, i l'orma, que diuen ells l'orma o la forma feta a Itàlia, uh -huh. no, no estem parlant d'aquests no, no, no, de barrets no, no, de, no, no del una delta una boia, de l'Ebre no. d'anar a collir garròs, no, no, no, no, no, eh? no. no. Estem parlant d'un barret. No estem parlant d'allò que li donen el eh, recuerdo de premiar. No, no. no. no. Estem parlant no, d'un barret. Caja de no sé quantos. Caja de no sé què, dius, no. Eh? Un senyor m'ho va dir, diu, vostè, jo portem el mateix barret. Dic, perdoni que li digui, jo porto un pan mà, i vostè ho un barret d'aquells, recordo de no, bah, ser de no sé què. De no sé què. Escolti, ah, això no són un, no, un barret això són barrets allò per lligar-se-los amb un mocador al cap i ja I està, està... I que no es vegi. Jo porto un senyor barret. Sí. Llavors, aquests barrets porten un filtratge a través del... del, del que és la palla. Del material, diguéssim. material. Sí. Llavors, respira. Ja. Yeah. Entén? I el cap no. respira a través d'aquest filtratge. Ah, exacte. El d'hivern, no. no sé el, llivern... el cap li respira bé. A mi em respira, jo és que a mi tot, ja. No ni que li digui, eh? Eh... Molt ja, i comencem malament, eh? No, no, si no hem començat encara. Per això he no estem, estem la, gent ta. Ta. la gent que ens està escoltant deu dir, què és això?" Pues que ens havia de fer això? una presentació com calma. Va, pues la, home, fa girar, company, ja, lo que passa que vostè mentre sac i no, no ens entenem Bé, els anava a dir que són ara en aquests moments ja les 12 i 12 aproximadament, mm -hmm. segon amunt, segona vall. Sí. Que estem al centres als 100.3 de la freqüència modulada, que això és Ràdio Martorell i eh us hi vaig a recordar una cosa. Aviam. A les 12, quan arriben les 12 a les emissors de ràdio, mm -hmm. deien, les 12, l'hora de l'Àngel·lus. Sí. A partir d'ara, els dilluns, a Ràdio Martorell, quan arribin les 12, serà l'hora d'encompanyar. Exacte. Eh, que ha quedat... Ha quedat molt bé. M'ha quedat d'una ruta. No, no se semblarà gens a l'Àngel·lus... Però, però serà una cosa diferent. Mira, jo tinc un amic que diu... A les 12, diu, l'hora de l'Àngelus. I mm. al principi pensava, mira, aquest home és creient. Sí. Clar. No, per ell l'hora de l'Àngelus és l'hora de a fer la cervesa. Ah, bona hora. Diu, els, els creients no es perden, l'Àngelus. Diu, jo no em perdo tampoc la cervesa. La cervesa. de les 12. Exacte, és qüestió anar buscant coses, escolti. Bé, fos vostès no es perden el programa en companyia els dilluns. Ah, exacte. Ah. Vostès diran, què farem? Què farem? Doncs cosa senzilleta, també els hi dic ara. Sí, ho no, ho no tinguin gaires expectatives, eh? <ríe> Vull dir, no diguin... Ui, això... No. no. No, no. Això és una cosa molt casolana. Sí. Eh? Ja els hi dic ara, sí. cosa... A veure, és com vostè va un restaurant i demanava una truiteta. Doncs nosaltres mm -hmm. som com la truiteta. Bé. No. Res de de coses farcides en milfulls creixents sobre rec. no, truitetes. Per què complicar-se? Una cosa sencilleta. Cosa... Fent, fent des d'ara a les 12, bueno, des d'ara fa una estona. Sí. fins, són dos quarts de dues. Doncs això, anar fent companyia. Sí, mentre vostès proveen preparant per fer el seu exacte, dinar, exacte. després a, la, És... a les dues ve la gent i a dinar i ah. vostès jo de tevi... pues nosaltres l'ajudarem, ah. l'acompanyarem aquestes tonetes. No, no l'acompanyarem. Bueno, ajudar, ajudar, amb consells des d'aquí. Exacte. Per exemple, condueixi, eh? bé, si ussants escodes del cotxe condueixi bé, no faig sí, moltes fetes que sí. treuen punts. Sí. I si té un accident, d'on sobre els hi posaran. Sí, sí, exacte. I aquestes posen gratis. Sí, bueno, un, un. No, no, no, no. penk que les mútues. Sí, sí. Cobra, deno, les sí. mútues, si l'assegurat social. També, també, dena, també, dena, també, també tenen. Ah, dena i sempre acaba punxat. Això sí. Això va dir una vegada a una infermera. Dic, no m'agrada que em punxin. Diu, no li faré mal. Dic, però jo poso el braç, que és carn, i vostè posa una agulla. T'entrada estem en desvantatge. Sí. Ella, ella té més, té més força, diguésim sí, Diu, no li faré mal, no. I em va deixar un blau al braç, que no m'ha dit, punxi-me l'esquerra, que amb el encara podré aguantar encara... paper. No fos casca. Sí. Doncs bé, els hi deia, cosa senzilleta, sí. amb un equip de gent que estarà treballant. Mhm. Uh -huh. no? Tindrem el, el tècnic, queda molt bé dir, a les vies de so. A les vies de so. Que, que queda bé, uh -huh. això, que les vies, so. bé. les vies de so. Tindrem el Jordi Acosta, a les vies de so, el tècnic. Uh -huh. tècnic. Abans dèiem el tècnic, ara és les vies de so. Ah, és el tècnic, sempre Senyor que controla el els tècnic. botons. Ai, l'estava veient ara, mm. amb aquests ordinadors, 3.000 pantalles. Tx. Com ha canviat tot, mare de Déu, com ha canviat és que s'ha de renovar, la cosa. Vull dir, s'ha si, si, si d'innovar. Jo quan vam quedar per bon dia, dic, escolta, di, di, di, puc portar vinils. Va vinils, Què? vinils. Què? Diu, si no tenim tocata. Què? Dic, ja portarem. Ja arribo aquí. Si ho, portes, diu, ho portes amb MP3. Dic, ho porto amb un CD. Tia, home, ja, Déu-n'hi-do, eh, el que hem avançat, Jordi. Comprat. No queixis, eh, no et queixis. CDs comprats. Clar, com mm? ha de ser. Sí. Com ha de ser. Per ser, per ser, la còpia de... del Serrat, aquella, ja li vaig fer jo no senyor, no senyor, no senyor, no senyor, no senyor. Com que no? No senyor, vostè em va fer unes còpies, però ell és comprat. Ah, clar. Vale. Comprat a botiga. Comprat a botiga. Comprat a botiga i pagat amb la targeta de crèdit, però comprat a botiga. Molt bé, molt bé. Eh? Així m'agrada. No faci com l'altre dia que vaig veure que estaven fent allò del doctor Mateu mm -hmm. i van fer un reportatge dels metges aquest rurals. Sí. I va sortir un metge, eh, diu, jo quan, quan llego a casa és que me gusta molt la informàtica. Me mm passo hores -hmm. i horas, no tota la família asseguda. La, la, dona, la dona, la filla el fill. i el fill. I el fill diu, sí, se baja pel·lícules d'internet. I el home es eh. va quedar vermell. Eh, i que, dius, nen, calla, home. Però pues... totes legales pagando. Ah, sí, diu, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. I el nen diu, com to el español. Como todo el español, clar, normal. Dius, a veure, si tu t'has de fer un reportatge la família no hi és. Treus una foto, dius «Eta mi família. i punt. I ui, si no li poses una esparadra per la boca del nen. Si el, el nen és mudo. El nen és no, mudo. No parla. Sí, no parla. Ah, doncs bé, els hi deia que tenim el nostre tècnic, és el Jordi Acosta, i tindrem una sèrie de col·laboradors. Avui n'en falta un. O sigui, quan comencem... El bueno, setembre ja ho té, això. Que encara sí. la gent arrossega vacances. Sí. I, clar, vull... bueno, a veure, jo de fet he començat perquè aquí, en aquest país, hi ha unes coses que són primordials. És dir, el Corte Inglés et diu ja és Navidad en el Corte Inglés, mm -hmm. sigui el mes de setembre, és Navidad. Claro. El mestre Cuní comença els matins punt si, put, matins punt no, i ja es comença tot la temporada de ràdios i televisions. A més a més, els nanos comencen avui l'escola. Sí, senyor. Per tant, avui no? és un dia de festa pels avis. Home, de festa festa no, que comencen a l'horari ara, perquè al mig ja els ve, que els han d'anar a recollir. Oh, sí? Home, aviam. I els han d'anar a portar, els i els han, han d'anar a recollir. Ah, i això, si es queden a dinar, doncs mira, tenen festa fins a la tarda. I per què no fan allò que feien abans d'activitats, allò, dius... El nen toca violir la flauta, fa ballet... Fa... que no torni. I, i, i, i arriba al es vespre tot... esgotat l'home i, es i a sobre fa natació i, i, i fa, fa esquí... No, mare, no, perquè els nens han de, han, de, han de gaudir dels pares, han de venir a la nit i han de... Però si els pares fan més hores que un rellotge per poder pagar els col·legis, que es estan amb un preu que, no... ah, és que... que fan por, que a més es diu... Que... Necessitem material. No, però... Quan arriba el nen i diu, necessitem material, Malament. el pare es posa blanc. I tant. No, però ara reciclen els llibres, eh? Ara, ara sé de llocs que, que duren quatre anys els mateixos llibres, llavors els van passant de classe en classe. Que estrany. No, que estrany, no? És, és el que hauria de ser? Sí, però Home, és les estrany. editorials no estan molt, molt contentes. Però. Normal. Però, vaja, els pares sí, eh? Sí. Va, sí. Ja. I a veure com reciclarem també els ordinadors. També, també. Bueno. Ja, ja, ja s'hauran distribuït, no?, tots els ordinadors aquests que regalava... Bueno, que, que, no, que regalava. regalava no. No, no, regalava, no. regalava. Previo pavo de la meitat de l'ordinador. Bueno, eh? Però és la meitat, només. Ecolta, pitjor seria pagar-ho tot. Sí, clar. Ja. Qui no es consoles perquè no vol. Ah, exactament. Però fora de Catalunya no es paguen. No? No. Bé, bueno, jo com, com, com no. l'Esperanza Corri ja té una comunitat bilingüe. Sí. Sí, que té un Cas... nen que parla català no, i el resto... No, és castellà i anglès. Ah, Són, bueno. bilingües. Són ah, bilingües. Això és el que volíem fer València. També, que seia anglès. Sí. Bueno, ja van donar les classes aquelles de, de comportament en anglès, no? Que pues, necessitaven ah, sí? un senyor de traductor. Sí. Sí, no, no ho sabia, això. Sí, no, ho la, sabia. No, no vaig estar al cas. No vaig estar sí, al cas. Sí, sí, estava sí. al cas dels trajes del Camps, però no, ah, no estava al cas. Sí. sí. sí. sí perquè dius que poc que li llueix aquest home al traje. Bueno, perquè és que Em recorda el José Sáenzón y el Camps. Sí, amb jove. Sí. He eh, eh, que té una pinta... El no Sazatornil. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Ara anava a dir una cosa, però no sé si és oportunit. No, no ho digui. No bueno, no. ah. Vostè es coneixen el jueves. Hi ha un personatge que és Martínez Elfaixa. Sí. Doncs està inspirat amb el José Sazatornil Sassa. La imatge. La imatge. La imatge. Bé, no, no, no amb el, no, el, el caràcter. Part... La imatge. I clar, si el Cams en recorda, va lligant no mos compliquéssim no, la vida no, no, no. no, que el temps passa i ens anem posant en jardins veig que el 80 no encara segueix jardins. igual perquè no, aquest, no, sí, no canvia jo em pensava que això no compta al darrere com el, quan fas doblatge. Sí. que comença a posar i jo pensava quan arribi el 007 ens en anem no. i quan he vist 000080 dius ostres tu, 80 segons i pleguem sí. Vostè ja està pensant en plegar, si, no si encara no hem presentat ni el programa. Sí, però és que vas néixer Gandú, el company. Això és veritat. En fi, sí. els hi que tenim el, el tècnic, Jordi Acosta, tenim una sèrie de col·laboradors, que avui ens en falta un, mm -hmm. perquè aquest que ens falta és el senyor mm, Capdevila, Jaume, Jaume, Capdevila, Jaume Capdevila, Capdevila Cap, que vostès trobaran les seves vinyetes a l'Avantguarda i al món deportiu, a més és Premi Gat Peric, mm -hmm. i treballa per diverses revistes, mm -hmm. entre elles una francesa. El cine treballa per du tot arreu. Per és un home per, molt treballador. Si treballa amb el nostre programa. Exacte. Que jo no sé si això vol dir gaire cosa a favor d'ell uno. Home, si treballa per el nostre programa és perquè li ve de gust i ho gaudeix i disfruta. Perquè són i... bones persones. Exacte, Exacte. Exacte. Doncs aquest senyor ens farà cada setmana, s'actuant avui perquè està a París. Sí, clar. Entén? Ens farà cada setmana una, una, una un petita testet. explicació... No, un tastet no, una explicació com cal. Ah. Una explicació de, eh, per exemple, de les revistes d'humor del segle XIX, del segle XX, d'aquests ninotaires del segle XIX, del mm. segle XX, o sigui, del segle passat i Exacte. del segle... Ah, van, passat, no, passat, no, passat. passat. Eh? Bé, bueno, que ens explicarà el que voldrà d'antics sí. dibuixos. Sí, perquè sí, acabarem xerrant d'unes altres coses, però sí. igual. La idea és aquesta. La idea principal és, és aquesta. És aquesta, bé. Després sortirà el que es Exacte. Després tindrem el senyor Sergio Fidalgo. El senyor Sergio Fidalgo Aquest és periodista, parla. escriptor, perico i Friki. I friqui. Perquè és tu ordre. Amant de les patates braves. Exacte. Aquest senyor és un senyor que vostè diu Fulanet de tal ha tret un llibre mm. que només ha vengut un ejemplar. Mm. Doncs l'ha comprat el senyor Sergio Fidalgo i se l'ha llegit. <ríe> I a sobre farà la crítica. Sí, senyor. És un senyor que és capaç de dir-te Si tu tens gent convidada a casa, te'n vas a comprar tal producte de la marca blanca del supermercat mm -hmm. que et surta no sé quan, tal de l'altre tal, i ja tens preparat allò. Ja mm. ho tens, mm. clar. És un senyor que fixi vostès on ha arribat el seu friquisme, que és capaç d'escriure un llibre de 144 pàgines parlant de les patates braves d'Albert Tomàs. I està bé. Està bé no, mi... se ho ha llegit? No, jo, jo llibre, sí, no dir... dic que estan ah. bé les patates. <laughs> les patates estan bones. Sí. I la cervesa també estava bona. Eh, sí. li digui. Però parlaríem, aquí tenim discussions amb en Fidalgo. Jo vaig dir, hi ha més misticisme que no pas bonomia a la patata. Bueno, bueno, bueno. Però això és posar-li una etiqueta en un bar i ja està. I tothom cap allà menja patata sap per brava. Què? Saps per què? Diu, és que la patata brava per Tomàs, no sé què. És que hi va anar l'infanta i hi va anar el rei. Bueno, per clar. què? I... Perquè l'Undar Garín, quan estava jugant a en vol, ho van portar allà i va dir, home, doncs no està malament. I llavors, per fer diríem, aquesta connexió amb el poble, mm hi -hmm. van, van anar. Clar. Que vostè pues... imagini-se allà el rei segut amb aquelles taules... Passant calor. Menjant patata brava. Menjant patata brava. Ah, per cert, jo que vaig... vostè entra dius, buenas, diu, onda, el Juan Carlos. Jo vaig menjar divendres patates braves al Botijero. O sigui, depèn en s'ha sí, també en s'ha de fer, ja. I tant, i tant. Ui, pa... I bona, eh? Molt jo... bona, eh? Re que en vegem amb no sé, Jo no sé què haurà preparat avui el senyor Fidalgo, però si li pregunta per la, ta... per la patata brava, mm. li diria, gasta'm un mancascullo, segur que li donarà una explicació de que aquelles no són bones, perquè la patata brava s'ha de tallar no sé com, s'ha de bullir, s'ha de fregir, s'ha de no sé què, i la salsa. Jo només la vaig menjar i la vaig trobar molt bona. Ja, què vols doncs que, que està, Què vols que li digui? Exacte, exacte, exacte. Ah, Bé, Bé, després, tindrem... Sí. Sí. després tindrem el senyor Monegal. El senyor Monigal, el nostre particular senyor Monegal és un senyor que farà la crítica a la incompanyia des de la incompanyia. Està fotut, eh, avui? Diu que té una mica de fonia. Quan he parlat abans m'ho ha dit. D'afonia... Sí no, no faci, sí, no em faci ui. cridar massa. Ui, sí, ui. Deu ja haver sortit a passejar el papito i se'ns constipat. Mare de Déu, senyor. Ai, quines coses que tenen. sí, no, no. sí Quan s'arriba a certes edats... Sí, és, és el que passa. Sí, sí, és el el que passa. Que passa. Jo no sé si acabarem temporada. Escolti, Treu, treus el papito fora. Ara que n'apreti la grip, ah! No sé si acabarem És, és la temporada. grip que més noms ha tingut, eh? Va començar amb sí. un nom... Nom porcino. L'han canviat. T'han tornat a adonar? Sí, jo, la, la jo el que no entenc... A veure, jo hi ha coses que no s'entengui, jo cada cop es dic... No", vostè se'n recorda de les vaques boges? Sí. Qui parla ja de les vaques boges? Ningú? Ningú. És que ja no són boges? Home, algunes sí que en queda. Sí. Dic I hi ha molta per cabra per... boja també, sí, però. També. Però... I <laughs> també. I vostè se'n recorda de la, de la grip del pollastre? que gent va deixar de menjar pollastre. Ah, pobre pollastre, està engripat. Sí, hi havia la grip del pollastre. Ah, la grip del pollastre. Que aquell ministre del PP deia «Pos hagan ustedes el caldito sin poner pollo». Claro. I bueno, després un... va sortir el zapatero i va dir «Pos mengi un cuní. Una pastilleta d'aquestes que venen ah, i ja està, ja tens el caldito. Que està fet amb pollastre. Bueno, però vés a saber el que li posen. Bueno, això, bueno, això ho sap el al Fidalgo. <ríe> això també. Però millor que no m'hi expliqui. No, no, no, millor que Entens? no m'ho Millor que no Doncs el nostre particular senyor Monigal ens farà la crítica en companyia des d'encompanyia. que avui no la pot fer perquè la, la setmana passada no va haver-hi encompanyia. Mm -hmm. Per Clar. tant, començar a fer la crítica la setmana que ve. Però avui... Eh, és un, un problema que... de presentació. Sí, allò que dius, com està, tal... I ens insultarà, que és el sempre, sí. i ja ens rebaràs tot el tècnic. I, ja, això ja no, I això que no el coneix... No, però ja el coneixerà. El coneixerà ja. ja el coneixerà, ja. En fi, després tindrem a la redacció el senyor Manuel Pinheiro i donem voltes per aquí el nostre grum, que és l'Etern Becari, que és el que ens porta doncs, l'aigua, el cafetó, i mm. no ens llustra les sabates perquè... Perquè no té, no té batum. <ríe> no té batum, exacte. No té batum. Tot aquest programa està coordinat, perquè si no això seria un caos, i a més del que pel senyor Ricard Soler, que a més és copresentador del programa. Bon dia, Martorell, benvinguts a aquest programa en companyia, que com us hem dit abans, eh, sempre serà un programa diferent. O sigui, no escoltaran dos programes iguals. Això ja els asseguro des d'ara. Nosaltres tirem endavant aquest programa per això, perquè vostès ho puguin passar bé, fins l'hora de, de, de dinar. Passar passaves un dia, eh? eh? Passar bé un dia. Eh? Bueno, passi com, xarque, eh? passi com pugui. Exacte, com pugui. Però, però escolti'ns, escolti que, Sà, que ja està molt bé. Vostès escolten la crisi clar. és menys, menys, menys crua. Menys crua, clar. Menys no, I crua. si la fan volta i volta, millor. Millor. Però, això és això com els filets. Diu, el gusto. Diu, el gusto d'aquí, del cuineu o el meu? Clar. Home, bueno, el gust del cuiner sempre ha de ser. No, doncs és al meu gust, jo, bueno, si jo pago diu, sí, pel meu gust, no pel gust però, del cuiner. Però li ha de dir com el vol, ben passat, poc passat... Volta i volta. volta. Volta i volta. Cru? Cru, clar, és que si no li diu, com ho farem? Aquest senyor que no ho diu, però que presentarà i dirigirà aquest programa, és Lluís Requesens, l'avi. Doncs molt bon dia, senyors i senyors. Eh, ja hem arribat als 12 i 27, ja anem passats d'escaleta. De, de volta, sí, ja, ja ens hem saltat. <ríe> uns ens hem saltat més tot, més que... que és el que sempre acostuma passar amb aquest programa. Com deia el senyor Soler, aquí no hi ha dos programes iguals. Qui va. I, a veure, nosaltres ho intentem, eh? Mm. De veritat que portem anys intentant-ho. No ens en sortim. No, no. No ens en sortim, no ens en sortim. Bé, doncs més o menys el programa serà això. Anirem parlant nosaltres com si vostès ens convidessin a casa seva a seure, allò diu, anem a fer el vermutet. Ara és hora de vermutet, com aquell qui diu, no? Home, no, no estaria malament, eh? La idea aquesta d'anar a casa d'algú i que ens prepari el vermutet... Escolti'm, això és una cosa a negociar. Val, negociam-ho. Miri que li vaig dir una cosa, li vaig una Aviam demuteria. Dit. Aquí com anem d'unitat mòbil... Bé, <ríe> bé. Diu, el, diu el Jordi que bé. Val. Bé. Doncs llavors... Jo me'n vaig amb l unitat mòbil i faig el vermutet. No, anem. Ah, Anem, Anem. No, vostè aquí, aquí No, aquí les coses les fem en plorals, res. El Jordi que es quedi aquí, que toqui els botonets. Pobre Jordi, també. Bueno, va, que vinguin nosaltres a <laughs> fer això, i això que aquí s'enxufi sol. I, I qui tocarà els botonets? No, això ja el deixa enxufat. Ah, val, val. Em dir, explicaré una aventura, però <laughs> això es deixa enxufat, endullat, endullat. Endullat. I llavors el Jordi ve amb nosaltres. Val. Llavors el Jordi vem la seva tauleta de sol, mm. seu allà al menjador, al sofà, Sí. posa la tauleta sobre la tauleta petita i, i que vagin corrent a les escopinyes, que vagi corrent el vermut, que vagin mm. corrent tot això. I nosaltres sèiem al sofà amb els nostres micros, ens els posen així, d'aquests de, així de, de que... camisa. Ui, que són macos aquests, eh? Ah. Jo, jo vull un d'aquests que tenen la barreta que, que Allò ha de va... ser molt incòmode, perquè li ha apret el gauta. Sí, i inclús vaig veure l'altre dia un partit de futbol, que, es veu que, que o, de, o de bàsquet, em sembla que era, que, que es veu que li saltava el, el, i li van posar un, un espadrat. Mare de Déu, quin incòmode. Allà, això perquè vegi els tecnis, que no, no, no estan bueno, per punyetes, escolti, eh? Clar, vull dir, la, la tecnologia avança, però no sí. sempre. Diu, a mi en cau, ve amb i xascla. Sí, menys mal que no li va posar l'octite perquè això m'ho explicarà. I menys mal que no li van publicar tot el cap. També, també. Que això li van fer un jugador que es fotre un trau i li, i li curen, pobret meu, li curen una miqueta i al cap de dos minuts, clar, tornava a sangnar Llavors l'héroe li va dir, no, sagnant no pots estar al camp. I li van fotre un turbant. Però un ah, no? turban? Ah, no? ah, Espectacular. A més, el que em fa lluio és allò que es fan un trau i veus que surt el metge amb la grapadora i patacla, patacla, patacla, patacla. de ser... Déu-n'hi-do, eh? Déu A mi em fa un lluio. I això que no li han fet mai. No. <ríe> bueno, sí, em van fer patacla quan em van operar. Uah, però, però jo estava dormit. Ah, no té gràcia. Bueno, estava adormit de cintura en avant. Ja. I ho vaig sentir. Clac, clac, clac, clac. I jo va comptant. Deia, totes aquestes que em posen, després me'ls han de treure. Clar. Però és fàcil treure no estan fàcils. Ja, sí, no estan fàcils, és un quejica es vol. Perquè mi s'han va ampodrinyar una. Bueno. Del mig, precisament, que jo pensava barxa m'ho podia la ferida banda i banda i encadrar només cosita pel mig. I vaig estar temps i és desagradable aquestes coses del migdia del vermut que jo estive parlant d'aquestes coses i tal. anem a fer una cosa. Anem amb la música d'un senyor que m'esteu llegades, el senyor Joan Manasarrat, que ja he dit abans, que és un CD que jo vaig pagar amb els meus diners i en trânsito. Sí, amb una cançó que m'agrada molt, que diu Hoy puede ser un gran día y trucaremos el señor Fidalgo. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar No consientas que se esfume, asómate y consume la vida granel Hoy puede ser un gran día duro con él Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta dile que ya basta de mediocridad, hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar un ejemplar único, no lo dejes escapar que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti no lo mires desde la ventana y siéntate al festín pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien Hoy puede ser un gran día y mañana también.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 Bé, senyors senyors, les 12 i 35 minuts aproximadament, <coughs> jo els dic perquè veu no, com jo no està, puc venir està, pel està matí, fotut, no puc venir fotut. jo pel matí, jo no puc venir pel matí, no puc venir pel matí, així que estic bevint aigua, estic bevint aigua aquí. No, s'ha d'anar a dormir més d'hora, llavors vindrà més preparat. Bé, segurament serà això. Bé, els hi a la presentació que un dels nostres col·laboradors és el senyor Sergi Fidalgo. Vaja, hombre. Bé, els Vaja, hombre dient... vol dir que s'ha tallat la comunicació, o sigui que no... Segueixi, segueixi amb la presentació. No, no, sí, ja us sé, ja ho sé, que s'ha se... tallat. Ja ho sé, no s'ha tallat el senyor Fidalgo, m'imagino. No, no, no en sí. crec. Bueno, igual sí. Igual ja sé, tu... patates. Uah. Bé, doncs els idea que un, un dels nostres col·levedors és el senyor Sergi Fidalgo, que precisament el teníem uh, en el mòbil. Mm -hmm. L'home ha sortit un momentet, anàvem al mòbil, és un home que va pel carrer... Uh, bé, en fi, és... és, és... És el que tenen els mòbils, que a vegades no cert, hi ha cultura. Per cert, vaig cobertura. anar l'altre amb el seu cotxe. Amb el meu cotxe? Però... No, no, amb el seu, no, amb el del de, Fidalgo. Ah, que... i... Va portar... I? Pff, bé... Què és, passa? És, és, un, és un... Que un... convoix malament? No no? No, ah, no, no, no, no, no. no. És, un, és un cotxe botiga. Porta, porta llibres, mm, restes... Restes eh, de què? Restes. Deixeu-ho. Arqueològiques? Deixeu sí, sí més, més o menys. Restes com arqueològiques, més o menys. Eh? Com? Com? Mm, com es diria jo, restes de bosses de patates, restes de bosses oh, de ah, ganjitos, restes és, de... És diu, que menja. Això és la meva filla. I I dius, no. és igual, deixi-ho estar. Doncs està, els estava dient al senyor Sergi Fidalgo que no sé si ho tenim, no ho tenim, mare de Déu, no ho no no, tenim. No ho tenim bueno, encara. Vinga, tirem endavant. Després el tindrem. Ara me'n vaig a una altra cosa. Va, I vaig a fer un petit comentari. Eh, li anava a comentar una notícia, però m'ha vingut a la memòria una cosa. Aquest estiu estic molt enfadat amb el mosquit tigre. Per què? Els hi comento ja ara. Perquè no Perquè hi ha manera... Pica. Eh? Perquè pica. Pica. Pica. pica. Em, em van recomanar a la farmàcia uns quadradets grocs mm. que diu, tu els rasques mm. i amb l'olor que, que fa el mosquit sí. tigre se'n Sí, sí, sí. El que semblava li anava cap era jo de la pudor que feia allò <coughs> i el mosquit tigre em va picar. És el que el mosquit. Després eh? em van dir compra una cosa que fa un soroll que tu no el sents. No. Però el mosquit sí. Clar. Eh? Clar, perquè el mosquit té te una orella que diferent. Que es diu Radar Khan. Que dius, si és can què té que veure amb els mosquits? Bueno, perquè és, és, és pels mosquits. D'acord. El, el, el nom és, és una altra jo cosa. Jo me'l vaig posar i el tenia a mig metro, diu, això són 20 metres a la rodona, mm. i estava treballant i se'n va plantar un mosquit a l'ordinador, com provoquen I, I li va escriure alguna cosa? No, es va quedar allà mirant-me i jo li vaig dir, tu ets sorxa, tu. <laughs> Déu-me, millor, sí. Pobret meu. Doncs pues no. I llavors em vaig entrar a través d'un... Veu, jo com que, que no matino, matino a les tantes de la nit. Compleu un sonotone pel mosquit, llavors l'hagués sentit. Sí. Després em vaig entrar una cosa amb, un, amb una tele... Que ara fre, com sempre. Estava jo fent sàping a la tele les tantes de la matinada i en una teletienda. Mm. Van explicar que venen un neullentador de mosquits, d'aquests sonors... sí però que, que vostè pot variar la freqüència, perquè diu que els mosquits ah, s'acostumen i ah, llavors no els hi fa efecte. Clar, clar. Doncs pues aquest ja venia, ja venia picardejat, eh? Home! Aquest ja venia home, picardejat. Home. Doncs bé, els mosquits tigres eh, no hi ha manera d'eliminar-los. Sí, sí, miri. Ja està. Sí, home, però l'ha d'encertar. Oh, oh, clar, s'ha de ser ràpid. Sí. S'ha de ser ràpid, si no... no a més, ser. això fa mal efecte, perquè estava, estava sopant amb uns amics aquest estiu, estava en xerrar i tal, i veig que ell fa... Diu, ja n'hi he agafat un. I penses, que estem sopant, tio. No, no, però es vaja, que ells va rentar les mans. No. Com... No? no, perquè hi ha confiança. Ah, bé. Bueno. Hi ha confiança. Vale. aquesta mosquit. Bé, tancat això, i com que de moment el senyor Fidalgo està d'això, li vaig explicar una notícia hmm. que segurament vostè ja la sabrà. Aviam, no ho sé. Vostè sap que la Federació Catalana de Futbol està preparant eh, doncs, un partit aquest que fan per Nadal. Ah, sí, el de Nadal. El de Nadal de tota la vida. Sí, sí. <laughs> Però volen donar un cop un cop així, diríem... Un cop de fals. Un cop de fals. Vostè sap que el senyor Pere Gratacós va plegar com a seleccionador. I està pel Pitzi, el Pitzi mm. Alonso, Alonso, el senyor Gratacós, mm -hmm. i eh, diu que fitxaran en un, un crac mediàtic. No s'havien parlat del reixac? No, doncs fitxaran en Johan Cruyff. El Cruyff? De seleccionador català? Mare de Déu. El volen fitxar com a seleccionador català. De, mm. Portarà el seu fill. Sí, i a més el morbo és que volen jugar contra la selecció holandesa. Ah, està bé, està bé, està bé. Molt ben pensat, això, eh? Publicitàriament sortirà molt bé. Jo... No comenta. Jo no comento. No comenti. Però a veure, jo no veig el senyor Johan Cruyff fent de, de seleccionador. Home, amb el bé que parla el català, podria ser-ho. Bueno, li ah, no torna les ordres amb el tamudo i ell tradueix. Ah, també, també, també. Això de tota també la vida. de tota la vida, de tota sí, sí, la vida sí, sí. escolti, no hi ha res com... Que per ser ara quan tinguem el senyor Fidalgo li vull comentar... M'anem? I ja el tenim? Ah, molt bé. Doncs els deia que... Eh... Veu, ara ja tornem al senyor Sergi Fidalgo. <coughs> doncs els deia que eh... hi ha un senyor que és el senyor Sergi Fidalgo, que és periodista, escriptor, tornem a el mateix, i, sí. tal, i és un senyor que és friki que els hi abans que si hi ha un llibre, que només han vengut un exemplar, segur que la compla, la compla té. Té la És un senyor que manté la teoria de que el millor cinema espanyol és el que va protagonitzar el senyor Andrés Pajares mm. i el senyor Fernando Esteso. Sí, senyor. I la seva sintonia capçalera és La vida és una tòmbola. Tom, tom, tòmbola. Bon dia, senyor Fidalgo. Bon dia. On està amb aquest, aquest soroll d'aigua? No, no, estoy en la maravillosa estació, de Renfe del Diche, que fue famosa hace, hace unos años por los socavones, los desastres, los agujeros. Pues eh? en, este, en este pozo de noticias aquí estoy yo. de mm. Déu, senyor. És que com que sentia aigua... Sí, sembla que n'hi hagi... No, com no. Com que veig no que son trenes, no plou... Són estrenes. Són trenes que van a hacer a la lejanía y van a hacer, a hacer tierras mejores. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, de què ens parlarà avui? Hombre, yo la verdad es que ahora va a hablar otro tema, pero esto de que Johan Cruz fue... He entendido bien, pero... ¿Algo así como que Johan Cruyff podría ser seleccionado catalán? Sí, sí. O, ¿O me tomo tres cubates y me he escuchado bien? No, no, els cubates se'ls ha pres, segur. Però el Johan Cruyff diu que podria dirigir la selecció catalana en el partit de Nadal eh, contra Holanda. Eso está muy bien, porque teniendo en cuenta lo generoso que es el Cruyff, más menos nos podría cobrar el equivalente al Producto Interior Bruto de tres años. Hombre, no sé. yo creo que allí... <ríe> Hombre, no sé, podríamos acabar directamente ya 200 millones separados. Sí, sí. Això, eh... això sí, això sí, això sí. Això sí. Igual, igual ho fa de forma altruista, eh, el Cruyff? <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> perdone. Perdone. <ríe> <ríe> es, es que risa. És <ríe> <un programa ríe> es que aquest es és un programa d'humor que no ho sap. És humorista. <ríe> <ríe> sí, sí. Johan Cruyff és muy buen humorista. Yo desde que he hecho a Romerito sí. lo tengo como un gran, gran, gran, gran... Vamos, un, es el digno sucesor de Benigil, ¿eh? Sí, home, sí, un gran estratega, ¿eh? Vostè, per no el va entendre? No. Però ara porta el Romerito al camp del Madrid sense haver entrenat, i el Romerito fa dos gols i ara li estarien fent un monument amb el Cruyff. I tant. Claro, claro. Ah. Pero pienso una cosa. Es que yo, yo vi con estos ojos que Dios me ha dado i que se han dejado mentir, ¿verdad? ¿no? Yo vi como Johan Cruyff fichó a la delantera que bajó a l'Española segona, Cornelius y a Escax, con dos narices. Sí, senyor. Sí. Año... Con lo cual, después de eso dije, no es que yo no lo entienda, es que yo creo que no lo entiende ni su mujer, cosa que a mujer igual le gusta por otras razones. Ja, segurament. Seguramente. Escolta, fa temps a mi em van explicar que amb un vàter es va fer un fitxatge de l'Espanyol cap al Barça, eh? Sí, o sigui, que però... jo després okay. d'això, diu que estaven allà fent però, les seves necessitats. el Soler i el Valverde. Sí, o sigui era una i li va dir, quan, quan en voleu pel Soler i el Valverde? L'altre va dir, tanto, diu, fet, fet, ja està. fet. I quan dos homes es Exacte. troben amb l'eina a la mà i diuen fet, és fet. Clar, és un pacte. Claro, claro, claro. claro eh? Es, es, es bonito, es bonito. Es, es como se hacen los fichajes con, con la aina en la mano. ¿sí? Claro, claro. claro, claro. Y se si va con, con ella, claro. claro. Bueno, de, eh, bueno. Este, eh, eso, eso es infantil, creo, ¿no? Sí, sí, Mejor sí. Es que sí. el, el tema, pre, pre, ¿no? pre, tu, sí, protegido, pero en fin. No, no, eh, no. Bueno, los niños están en la salvo que los niños sean más delincuentes, tanto en colegio ahora, ¿no? Es, sí, te, la clase, ¿no? Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, señor. sí están a no aportate no a la seva filla, cole, voy. Sí, yo la he, llevado, la he llevado a la guardería, hemos traído muy bonito, tú muy, tú muy maravilloso, todos los padres muy contentos, yo también, niña que no lo con lo cual todos niños... Bueno, claro, espera, el paso es que sale a 12, lo cual igual, claro, igual estaré escuchando estos... Vale, vale. Veu, Hablaremos no? otras cosas. Ver, ah, no, no, no, no. y siento, siento a los niños que ya han escuchado todas estas cosas. Doncs pues comportis y expliqui'm lo que tenia que parlar avui. A ver, pues quería hablar de los bufetes de hotel y cómo sobrevivir a ellos. Ah. Sí, sí. Jo ja he estat pues a bufets, os... ja estaven bé, eh? Algunos bueno, casos, algunos casos, pero ve. A ver, depende, depende. Usted, Ay. por ejemplo, ha tenido la fortuna de sumergirse en el mundo de las carnes con salsa de los buffets hotel? Que todas las salsas son iguales, ¿no? Sí. Sí, algunos sí, sobreescucho. Sí, sí, sí. Sí. Sí, las, sí, las que tapan los que tapan los, los que lomo, lo malo, que es la carne, sí. y los que directamente son tan malas como la carne. Sí, sí, sí <coughs> pues es <coughs> sí, sí. sí, eso, pues vas... primera norma. Se me da un buffet hotel, nunca jamás però jamás, jamás, jamás comas carne con salsa, evítala si és el que vulguis. Tres conseqüències secundàries. Vale. Si sí, carne con salsa mai. Descartada. Mai. Mai. Anevar, ha... anèvar, anèvar. Anevar, anèvar, anèvar. Segunda. Anevar, anèvar, anèvar. Segunda. Si hi ha una ensalada, atácala. Perquè, per molt que no te guste, hmm. no te harà daño. Como la función de un bufet libre Es siempre sobrevivir al lo mejor posible Sin tener consecuencias colaterales ataca siempre la ensalada Porque como mínimo sobrevivirás Y si hay una cosa negra con patas No es una aceituna Bueno, podría ser que lo fuera Porque ahora Con las cosas genéticas estas Igual lo es Es un nuevo modelo de aceituna cómoda la usar Que tienes hacia ti en vez a buscarla Porque realmente Pero generalmente las soledades también Eso sí, si haces una manida tipo con embutido, mm -hmm. jamás cojas el jamón dulce que hay en el buffet Porque posiblemente te saludes si ha mecido y te encuentres un hueso de, de goma en medio del jamón. Seguramente. Y yo lo he visto algunos que son con eh, los cantos ya como com grugosos y duros. Eh, claro. eh? Es tan Claro, tan seco. Exacto. A evitar siempre. Sí, pues folgar, y eso siempre que es porque a resulta que hay pastel pasteles, el de postre ¿Sí? cualquier pastel que haya, por muy buena vista que tenga siempre te decepcionará, ese de chocolate con tres capas que parece riquísimo ¿Sí? cuando lo pruebes, descubrirás que el fosquito es 50 de mejor o sea, esto es mentira, tírate al dogur tírate un, una honra una pieza de fruta un montón de toda la vida ¿Sí? porque las tartas esas siempre te van a engañar Pero en con la, suerte en cambio la imagen es bonita, y es, es, es atractivo es bonita, pero claro, luego descubrir que la repostería Martínez es mucho mejor. Claro, entonces irte a un buffet para acabar diciendo comer repostería Martínez, no te engañes, comete el melón, al menos uh, uh, al menos no, no te perjudicará. Exacto. está bien que cuando yo vegi un, una una tarta de estas que posi tarta al whisky, ¿no trobaré whisky dentro? No, es que posiblemente en un buffet no habrá una tarta al whisky. Habrá posiblemente una tarta de manzana, cuya, que jamás hay una manzana, una tarta de piña... Que cuya piña más cercana es posiblemente estuviera 500 a 500 kilómetros. Verás algo amarillo que parecerá piña y no será piña, posiblemente será pues, PVC o, o, o algo similar. No te acerques. Melón, sandía. Ya sé que igual nos gusta malo dulce, pero... Sí, sí. Piensa, un, un bufet d'hotel lo que interesa es salir vivo, no comer bien. Ah, val, val, val. O sigui, sí, això ho diu per quan hi hagi una presentació jo pugui refer. No, no, no. no. Exacto, usted cuando me, aquello mueve, me, ni mujeres las niñas allí, mm. en un hotel de costa, voy el fin de semana verles, ¿Qué, qué, os anda, ¿qué os dan de comer? Mm, sobrevive. No intentes hacer el chulo de un um, Voy probarlo todo, que está todo muy rico. No, sobrevive. Entonces, una, cosa, una, una herramienta básica para sobrevivir es lo que tú despreciarías en otras circunstancias, mm. por ejemplo, las croque las croquetas, las croquetas que son congeladas, sí. las croquetas de patatas congeladas, los pescados rebo rebozados congelados, y ahí te dirías, esto no me lo como porque no es sano, descubrirás que es lo más razonable que te vas a encontrar. Porque no tienes ansiasis, porque no te engañan, ya sabes lo que comes, Mes, y encima no te mmm, como los los lo frijoles congelados porque aquellos congelados mmm, lo mata todo, lo pasa todo no, no queda nada vivo, ni lo entonces es imposible que te haga daño. Entonces, tírate la polenta de patata, tírate las croquetas de jamón, aunque, aunque no tengan jamón y nunca lo hayan hecho, pero como mínimo sobre, aguantarás. No te de, una croqueta de esas que, que, que, de jamón, que no tiene jamón, que no tiene nada orgánico, no te puede dar diarrea jamás porque no es, no es, no es orgánico, no hay, nunca estuvo vía ahí dentro. Després des Després de tots aquests consells, el senyor Fidalgo i jo, un dia que vam anar a dinar, li pregunta amb el del bar, diu, aquestes croquetes són fetes per vosaltres? Dius, què vos que et diguin? Eh? No, però és diferent. Una cosa és quan vas a un bar i tu... I una cosa és quan vas a un bufet d'hotel. Estaves parlant de, de coses diferents, eh? Claro, sí. Un bufet d'hotel piensa que és un sitio en el que el senyor Saura estaria molt feliç. Perquè tot se recicla. <laughs> se recicla. Entonces, el tema es sobrevive. Un, dices, ¿un canelones? No. por eso generales son sal, sal de esa carne con salsa que te estoy aconsejando que no te comas. Pero pero un, un, una, cual... una cosa, señor Fidalgo. La, la carne esta que usted nos aconseja que no comamos, ¿quiere decir que al día siguiente no hacen croquetas? ¿Por eso? No, no. no, no lo, son hablando, cuchaladas, Dio. Son croquetas, digo, pero Cuando ves unas cro croquetas tipo de estas congeladas, maesos… Que, ¿Sabes ah, cómo son? Porque generalmente son todas regulares, perfectas, muy uh -huh. pequeñitas, y, y, y no, no puede haber hecho mano humana, porque son todas iguales. <risa> es imposible. Eh, cómete esas. Si ves una de estas que dicen, cómete ah, vale. de la abuela, dices, madre mía, estas croquetas de la abuela han metido aquí hasta, hasta, el hasta la tarta de que ha sobrado. Tío, con tropezones de jamón. No, ¿eh? no, no exacto. Tú, vale, tú vale. No, no te engañes. Sobrevives. No, no, vale esto es esto es como como ir a la guerra. Lo importante no es que tener una medalla, es salir entero. Es, es sobrevivir. Arriba a casa y de mira Nene, ya he turnado. Eh? Eso mismo. Y no, y no tengo medalla, pero no, no, tengo, no me falta una pierna, pues aquí igual. No seas valiente, sé cobarde. Ensaladas, fruta, productos plaqetes congelades. Claro. Oye, pues, oye, sí, si la Barga, de Barga es per... sí, de deixem aquí, senyor Fidalgo, la setmana vinent ja tornarem a rentendre amb l'horari més normalet, d'acord? Perfecte, moltes gràcies. Eh? Ens trobem mm. la setmana viner, senyor Fidalgo. Ha sobrevividt. Vinga, saló. Ha sobrevividt. Adéu. <ríe> <ríe> uh, ja veuen vostès, un col·laborador dalt del trenc. És es, es que esteu, estem, estem sobrats. Ara, eh? ara imagini's que s'espatlla el tren i ràpidament és allò, diu... Estic aquí amb el trenc que s'ha espatllat en directe. Dius, si és la notícia. La és la notícia, la, notícia és la, la immediatesa de la ràdio, la gràcia de la sí, ràdio. Ben sí, sí, sí, sí. vostè. Doncs bé, fem una coseta, fem Digui. una... Una, una parèntesis musical, mm -hmm. a, parèntesis, una a parèntesis musical, mm -hmm. li poso una cançó que a mi m'agrada molt. En definitiva, com que la música no, no, la poso la jo, poso, la... La vostè, pues, poso les cançons que a mi m'agraden. No ah. si, no, eh, si no, quina si no, gràcia té. Si, no, <laughs> si no, podria dir-li, Jordi, posa el que vulguis Clar. I el, el Jordi llavors, posaria el que, que ell, ell li agrada. El Jordi posaria el que ell li, li agrada. Agrada. Ah. no serà tot tu. Jo també ho faria. Ara imagini que li agrada el heavy metal. Ostres, jo me'n vaig. <laughs> Proveu, pues, doncs llavors. I jo he tingut oh, un cap de senyor heavy metal, sí. que Déu-n'hi-do, ah, ja l'hi explicaré. Explicaré, explicaré. explicaré. El senyor Duarte Estivill, que ara es dedica a fer aquestes cures del son, mm. va en època que era cantant, bueno, en una època encara continua fent cançonetes, sí. i canta i tal, mm. amb la seva senyora, que és psicòloga i demés ah, i tal. Ah, mira, que bé. Sí, i hi ha una cançó molt popular, que a mi m'agrada molt, que és La monja de Mollà, que explica tota una història amb la monja i el capellà. Mm. En fi, és un culobrot. Música mm. L'aire ho fa, l'aire ho fa, l'aire ho fa, l'aire ho fa. Al cap d'unes setmanes la monja es mareja. diuen que és un cop de esta yeah.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 Escolti'm, li estic dient una cosa jo és que El proper dia i quasi, quasi, ja venim aquí amb la Carmanyola O sí. quedarà molt lleig No, me quedarà lleig, quedarà lleig, lleig. Llegui. Llegui la Llegui. Llegui. El senyor Fidalgo no ens ho aconsellaria eh? bueno, Tampoc no faci molt de cas de Del que diu el senyor no. Fidalgo No, ja li dic ara Perquè ja sap que el senyor Fidalgo mmm, Té un gust especial sí. eh, bueno, és, ara, és, allò, és ell Vam estar un dia dinant junts El primer dia que vam dinar junts mm. que És allò, el primer dia ja amb resistències curtes Quan dines una persona Saps, dius, això anirà bé, això anirà mal Clar, Ja ho notes, això Bé, no, no, a veure, dius... L'home és especial, perquè ens hem d'enganyar. Ja, ja el coneixíem, és, és no. així, no? És així, per això el tenim aquí. Per això el tenim aquí. Ah, especial. <ríe> Quan arriba el d'això, et diu... Mm, me voy a tomar... Mm, uh, jo que m'he dit esperant. Diu... Un cafè sol. Quan l'home s'ha diu... Peri, peri, peri, peri, peri, peri. Farem un tallat. Diu... No, no, mira un carajillo. Però em porta el cafè amb un got i després uh, em, tira, em tirarà el, el cunyac a cunyac a banda. I diu, però bueno, se'n va, li porta el cafè a la mà. Diu, esperis, esperis, tira el sucre, ah, remena... Perquè primer passa el sucre. Triqui, després... triqui, triqui, diu, ara ja em pot tirar el cunyat. Diu, sóc una mica raro, oi? Eh? Diu, uf, el camarer. Diu, he vist tots els de marraros que us té. Estava acostumbrat. No? Estava acostumbrat, ja. I en porto I moltes metges. I aleshores, agafa i deixa l'ampolla del toma ja. Diu, toma ja. Clar, basta deixar l'ampolla, no, ja, no ho toquen. Això. Sí, però la gent no ho toca. Si deixen sí. l'ampolla, es, es, es contrau. No? Sí. Allò que dius... Si... I si em veu que me'n mm. poso massa, sí, encara sí, em dirà sí, alguna cosa, sí. em cobrarà més. Sí, sí, sí. Ah, aquestes sí, coses... Sí. És, és com, com l'altre dia que estava... Que estava, de, estava de viatge, jo estava en un hotel, dius, ara em ve de gust, era el migdia, com ara. Mm. com ara. Ho he fet lliure. No, no, si fer, no estava malament d'esmorzar. De Hi havia croquetes? No, era l'esmorzar, home. Ah, va, va. Esmorzar, home, esmorzar. Bé, bé. Bueno, jo he, esmor... he menjat mongetes per esmorzar, o sigui, tampoc hi ha... déu hi aquest... també, vostè. Hi ha esmorzars continentals que dius, escolti'm... Sí, sí, però... Escolti'm, però i a bueno... Anglaterra, quan vaig estar a Londres, escolti'm, allà és el, el pa nostre cada dia. Home, hi ha el que menjan molt és el... el... com es diu el... O, o, el bacon, amb mongetetes. Amb bacon. mongetetes? En sí. o, o, o, amb, sí. amb veus ferrats, jo si els sí, havia vist. Un, un dia que jo o sigui, anava jo, jo apurat... Jo sóc molt de menjar això pel matí. Un, un dia que jo anava apurat, ho vaig demanar-ho a un, un pub d'aquests sí. per dinar. I em van portar el te, clar, com que els hi van portar el té ballò de, de mi el raro. Mm, Dic, bueno, ara a partir de aquí ara am portar una cervesa també. Clar, clar. Ah, sí, sí, no. Penses, no, no bueno, doncs, veu, ara semana, ah sí, doncs li deia m'ha semana a tal al sense, que vostes que vostem al bufet m'estava explicant, no? No, no de... ah sí, que vaig anar allà... no, no, bufet no, que vaig anar a anar demanar que era al dia, eh, que sí. a la ens que estem arribant ja la una, i després de mans dir, va, portem un bitter una cervaletà i ve l'home del, del baret i porta uns olives i mm. penses això que és obsequi de la casa, jo no hi ho hemanat això. M'ho cobraran o no? Homà per això a la resta d'Espanya passa molt i sobretot a Andalusia. Sí, clar, però jo no estic acostumat, escoltim. Ah, però s'ha d'acostumar. un l'altre dia va sentir, notícia... sentir una notícia que diu, eh, si vostè ha de passar la TV, mm. hi ha una sèrie de comunitats que són les més cares. Comença a dir el llistat de comunitats de Catalunya. Deu, escolti, sempre estem al primer d'això a, a la qüestió cara ara nosaltres. sí, sí, sí, fins sí. sí. i sí. tot una vegada vaig veure una barrera aquí amb el PH que estava oberta l'autopista mm. i el tio para i diu, és es que està oberta diu, Deu, deus, coi, tira tio, tira tranquil·la, Tan que si no no hi passo si no no puc pagar ah, clar, sí, home, és que estem, és que, és que... És que... És que som molt educats. Sí. Som molt bones persones sí, nosaltres. Sí, sí. Dius, estàs acostumat al pagament. Clar, eh? clar. Al pagament. Com dius, allò, dius, està la barra oberta i dius, ara què faig, ara què faig A veure si passo i em criden. I em criden, em criden i... -son, sona la sirena. Jo ja. que deia el meu pare, sobretot que no cridin cridi l'auto. La una del migdia, moment de connectar amb els serveis informatius de Catalunya Informació. Ràdio Martorella, en connexió amb els botlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Bon dia, és la una. El president del Barça, Joan Laporta, agraeix la invitació de Joan Carretero perquè s'incorpori a reagrupament en declaracions de Catalunya Ràdio. Laporta assegura que en aquesta formació se sentiria còmoda perquè coincideix plenament amb l'ideari independentista i amb la tasca de Carretero. L'alcalde d'Arenys de Munt demana a Catalunya Ràdio que el referèndum siguin vinculants després que la consulta sobiranista s'ha imposat al municipi amb el 96% dels sufragis. Una seixantena de municipis catalans s'interessen per repetir aquesta experiència. Normalitat al primer dia de classe per a més d'un milió 200.000 alumnes de Catalunya, la xifra més alta dels últims 17 anys. L'aplicació de la nova llei d'educació i la substitució progressiva dels llibres pels ordinadors portàtils marcaran aquest nou curs. A la majoria d'escoles s'han extremat també les mesures d'higiene davant del risc de contagi del virus de la grip nova. Brussel·les empitjora les previsions per l'economia espanyola amb una caiguda del 3,7% aquest any. A més, Espanya serà l'única de les principals economies que tancarà l'any amb recessió, segons la Comissió Europea. Espaner comença avui el trasllat de treballadors de la seu de Palma a la nova seu de la companyia a Barcelona. El president d'Espaner, Ferran Soriano, no descarta a Catalunya Ràdio més retocs de plantilla. I el soldat professional, acusat d'apunyalar un jove de 16 anys al metro de Madrid, afirma davant del jutge que es va sentir amenaçat i acorralat. Els fets van passar ara fa dos anys, quan la víctima suposadament volia participar en el boicot a una manifestació feixista. Catalunya Informació. Ara als esports. Joan Laporta ha anunciat al matí de Catalunya Ràdio que la renovació de Leo Messi es tancarà aquesta setmana i que continuarà sent el jugador més ben pagat de la plantilla. La porta també ha dit que respecte que Puyol vulgui tenir l'experiència de jugar a l'estranger, però confia que siguin un futur llunyà. L'ex-vicepresident del Barça, Ferran Soriano, també ha confirmat que participarà en les futures eleccions a la presidència, tot i que encara no sap si encapçalarà alguna candidatura. A l'espanyol, el vicepresident José Luis Perello anuncia en aquesta emisora que han decidit canviar la gespa del nou estadi de Corneal Prat. La junta directiva es reuneix avui per aprovar-ho. I a l'Open dels Estats Units, avui final entre Roger Federer i Juan Martín del Potro, Rafa Nadal va caure eliminat per un triple 6 a 2. El quadre femení triomf per a la belga Caim Kleister. Avui els ruixats i tempestes guanyaran protagonisme, especialment a partir de la tarda, a qualsevol punt, si ve menor probabilitat al Pla de Lleida, interior de les terres de l'Ebre. Les precipitacions que es produeixin podran ser puntualment intenses i amb calamars a les temperatures, de moment, sense canvis. Just a gigolo And everywhere I go People know the part I'm playing Just two We can make it if we try Just the two of us. Zona vinil, la música que més va sonar els últims 30 anys. De dilluns a divendres, de 2 a 4 de la tarda. Rock! Tarda d'èxits a Ràdio Martorell. La música que més sona i tota l'actualitat informativa cada 30 minuts. Les entitats i associacions de veïns tenen el seu espai a via oberta. Cada dimecres, d'una a dos quarts de dues del migdia, Lluís Tomàs analitza el moviment associatiu de Martorell amb els seus protagonistes. A Ràdio Martorell, via oberta a les entitats.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 condicionat a què? A obrir la finestra? Perquè no. aquí no el noto. Sí, home, sí que es nota. Ah, sí? Sí, ah, sí, sí, sí és l'aire condicionat, perdó. Ah, per per el, el posa fònic. Bé, senyors i senyors, eh, aquesta hora ja els he dit que eh, connectaríem amb el nostre particular, el senyor Monegal, perquè eh, a partir d'avui, doncs, cada setmana ens farà la crítica de en companyia des de en companyia. També us he dit que, clar, com que la setmana passada no hem fer programa, que aquest és el primer, doncs no pot fer la crítica del programa passat, però així el saludem, vostès el coneixen... Sí, i, I el pateixen. Bon dia, senyor Monegal. Bé, amics, eh? Bon dia a tots, eh? Bon, sí, dia, bon dia, bon dia. Bon dia. Abans carrer re, meu m'heu de disculpar mi, perquè estic sí, molt carregat de, de la faringe, de la faringe. Sí, eh? sí, sí que està carregat, I no sí. Puc I no puc parlar com jo parlo habitualment, eh? Mm, mm. Soc una persona, ja sabeu, eh? allò que posa la punta... Eh, allà on hi ha la polèmica, eh, Vigili... allà on hi ha la divergència. Vigili on posa sí. la punta, eh? Sí, especifiqui'm això de la punta, eh, que som, som pel matí, que ara treballem pel matí. Bé, amics, ja ho veieu, eh? un clàssic que es convertirà, eh? això és el tema de la sexologia, eh? del sexe, eh? això ho tenen, ja ho veureu, eh? no sé el temps que porten de programa ni el que han fet ni res, però ja ho que el 99% del programa, amics, eh, serà eh, de sexe. Eh, no no s'equivoqui, senyor Monegal, que fem un programa que comença a les 12 del matí. No, no es a l'hora de l'Àngelus. Bé, nics, i un altre constant, eh, fixeu-vos i fixeu-vos, eh, jo com a crític de ràdio, des de la ràdio, nics meus, fixeu-vos, eh, tots els separadors que fan servir, eh, avui és el primer dia que debuten en aquesta ràdio, però fixeu-vos que porten uns 15 o 20 anys arrossaran els mateixos separadors eh, ja, ja veureu amics que no, no sé si us ha aparegut en Gaudí el general Càster general Càster el... ha aparegut abans ja... de vostè eh? el Gaudí doncs no, veus, no, no. el Gaudí no Veieu, el, el Gaudí també apareixerà, el, el Dufí també. Eh, són aquest, aquestes coses eh, que s'acomoden, eh, porten 20 anys fent lo mateix i són incapaços de, de fer separadors nous. Això és un clàssic, eh. és un clàssic, ja. Ara sí. voldrà pas que els dut que es canvien les seves cançons. No, són clàssics. Eh, ja ho veieu, amics, tenen 4 separadors només, eh, jo he comptat el Dufí, el Càster, el, el Gaudí, eh, i sempre són els mateixos, estiguin on siguin. Eh? una mm. altra cosa, amics meus que també heu de tenir en compte eh? jo sempre poso la punta allà on jo crec que s'ha de posar eh? l'any passat, aquesta gent aquesta gent estaven, sembla que era on es va fer el referèndum ahir, Arenys d'Amunt no? No, no, no, vostè està molt equivocat o per no. allà, el Mareix on estaven a premiar o... sí, por ahí, por ahí fa, fa I, dos anys i... fa dos anys estaven a Diana, fa no sé quan estava a Noción i ara estan a Martorell Eh, la pregunta, amics meus, és què li passa a aquesta gent que cada any eh, ha d'anar fent el salt, eh, ha d'anar canviant de Perquè som cracs, i els cracs, ja ho sap, eh, es mouen d'un equip a un altre. En definitiva, aquí hem tornat a casa, eh, que aquí vam estar molts anys. Eh? El que sí, passa és que vostè, amics, sí, vostè estava per altres coses i no, no ens va, en aquella època no ens coneixíem, per desgràcia. També li dic ara. Ah, bé, amics, ja comencen els atacs, eh? De tot, no, no, no, si ha De sigut... tota manera, eh, fixeu-vos... Mm. Eh, que me sembla que el tècnic de sol és el mateix que van tenir quan estaven aquí, eh, que llavors era... me sembla que era... Eh, a l'home eh? si, no si... no estava fent les pràctiques. Però miri que No se n'estava fent pràctiques, estava fent l'objesió de consciència. Però miri, miri si l'hem cuidat, eh? que encara estan aquí, Cal. fixi's. Va fer el primer programa amb nosaltres i ha sobreviscut. I això li fa gràcia, senyor Monegal. Senyor yeah. Monegal... Que... Que eh, eh. Què havia passat, ara? Estic, a, estic agafat de la veu, perdoneu. Sí, sí. Ja, sí. Sí. El, el, el, està agafat del Pepito. Sí, deixeu-ho parlar-vos. Eh. Sí. I, I el pobre tècnic segur que no ha pogut fer els mateixos separadors, que no, no caló, únic que ha de fer és el format. Buscar-los a l'arxiu. La, sí, però què li agafes, el senyor Monegal? És ah. ah. es que la, la, la, aquesta veu... Sí Ja li dic jo oh, que eh. no et pot sortir per les nits. No, és eh. que no, no sé què li ha de pagar. una cosa, Mire, a el vaig a posar trist. Té vostè un amic que està molt enfadat perquè al Badalona li han canviat l'escopolari. I em va dir que fins i tot era capaç de fer-se del Júpiter eh, i deixar-ho a Badalona. Això és molt fort, eh? No sé, m'he de prendre la medicació, eh? Perquè tinc la veu que se'm, se'm talla. Clar. Es, es, estic estic amb, amb, amb, com es diu això, amb, amb sí. antibiòtics. Què, eh? què es pren? Aquestes Pastilles coses, de putassa? Aquestes coses que curen no, és per la pus, amics, és per, per, ah, per l'anfecció. La ah. eh, afortunadament aquestes coses curen, no com vosaltres, amics meus, que això, això no hi ha qui us curi. Nosaltres aliviem. Ah, alivieu. Eh? Ja veureu, amics meus, també, un altre constant, eh, fixeu-vos, hi acaben de començar avui, que és dia 14, ja veureu que d'aquí una setmana o dos o tres, no ho sé, però ja veureu que un dels dos falta perquè se'n va de vacances, de no sé on, o fof, fof, volen fotre un pont i demanen festa, ja, ja, veureu, això, eh, ja veureu que la cosa aquesta anirà per aquí. Vostè eh, també, ha faltat, no dia, eh? també ha faltat algun dia, eh? També m'ha faltat algun dia. Home, ah, mira, ara que hi penso, ni a la Mercè, que ens sembla que <coughs> podem fer festa, No. És el dia 24, ah, podem agafar 24, 25, 26, 27 i 28. 28, un pont llarg, que se'n diu. Això, això, és, això és la Mercè, eh? Vosaltres esteu a Martorell, sembla? no? Jo, però jo visc a Barcelona, eh? I jo em sol·laria ah. mitja amb ell. I quina culpa té la pobra gent, els pobres ciutadans de Martorell que paguen aquesta emissora que vosaltres visqueu a Barcelona i els deixeu sense programa? També... No, no, no, no, podem fer-lo gravat, també, eh? Ah, ah. gravat? Ja comença a sortir la, la, la porqueria, eh? gravat des de casa, sau que els bons els truquin a casa i ho graven des ah, de pues dir. Ah, no és mala idea aquesta, eh? Exacte, exacte. El sol és molt bo per telèfon. Sí, sí, sí, ens acaba donant una bona idea, eh? Veu, veu com ens eh, eh? interessa sí, que, ja... que estigui vostè en el programa? Eh? Ja sí. ho veureu, amics meus, que això no no serà ni de partit, sempre, eh? La seva experiència està servint. Suposo que esteu generant talls eh, per, per la setmana que ve i ja m'escoltarem amb, de, amb de tensió, això. Però si li fa eh, el grum, els talls, li si passa el grum, home. Començar-vos a tant dinar de dalt a baix, eh, sí. però de moment veig, ve, veig que no, no canvia res. Eh, he sentit el general Càster i dius, això continua pel mateix camí. Eh. Sí. I, escolti, en facin cinc centis d'aquest amic seu que té el problema a l'escapolari del Badalona? Com ho tenim, això? Sí, és, és el senyor Garigot, sí, eh? és sí. un aficionat del Badalona, sí. que, bueno, ex-aficionat del Badalona, ah. ja. És <ríe> eh? veritat que es farà sí. del Júpiter? sembla que sí, eh? sembla que sí, perquè, bé, això la gent de Martorell, no sé si li deu preocupar molt o no, no, però es veu que uns desconsiderats de la Junta del Badalona han canviat la, la, la, la, la samarreta, i el pobre senyor Garigot, que és com es diu aquest soci del Badalona, doncs pues clar, l'home s'ha hagut d'exiliar de, durant algun temps per, perquè estava llindada llindar de l'infart, ells meus. <ríe> Però sí que s'ho pren a pit, el futbol. Sí. Home, és la seva, és la seva passió. És, és com vosaltres, l'alcohol i les dones, no? Doncs pues el que vosaltres és l'alcohol i les dones, ell és el Badalona. Claro, no, clar, no, clar, cadascú clar, clar, té, tira clar, clar. La, les seves aficions. Exacte, sí, sí, Exacte. sí com les seves, escolti'm, com les seves. Vostè més del papito? no? Sí, de la tele, jo soc de la tele, de la ràdio. Doncs, bueno, com, com que vosaltres m'apagueu bé, doncs aquí estic fent crítica de la ràdio. Així es m'agrada. Eh. Molt bé. Escolti, m'exposarà amb el tècnic i amb la directora i d'això? Li, li adverteixo que seria de molt mal gust per la seva part, eh? Sí, crític i em... Exploto amb qui vulgui i amb respecte, això sí, sempre. Ja, ja. Part, el, tècnic, el tècnic no serà com el de premiar. El de premiar, amics meus, us posa en situació... Era un senyor, un individu que, que, que un dia venia, un altre dia no venia. Era una cosa, menys aquí, una seriositat. Sí. I hi ha un tècnic consolidat, perquè si va fer l'objectiu aquí encara hi és, aquest o sigui home no marcarà segur. Jo <ríe> no sé si serà perquè està lligat a la cadira, potser, no? Li van posar l'actite a la cadira. Eh, doncs, aquí. això és fàcil. Està aquí segur perquè el tracten també i no com vosaltres a mi, eh, amics meus? No, no, es, pot, no es pot queixar, el vostè. Eh? Amb una, si, un, si amb un el tracten bé en un lloc, que millor que quedar-se, eh? Clar. I no com vosaltres, que la meva única raó de ser és mercantil amb vosaltres, eh, amics meus, malgrat que em tracteu malament. Però, a veure, quin programa trobarà que li deixin dir el que està dient? Del mateix programa, sí. clar. Sí, amics... Ja eh, veieu, ara que intentant, disculpant-se, I eh? ja entrarem en matèria la setmana, sí, que ja analitzarem sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. com és aquesta nova cingladura, eh? a premi... ai, a premiar a Martorell, sí. com és aquesta cingladura seva aquí, eh? i quines pífies, i quin... com, us, com us volen embaucar, com us volen enredar, eh? però no patiu, perquè per això estigui aquí, per fer-vos, eh? per posar-vos sí. la punteta eh? allà on jo crec que us falten i no us doneu compte de com us estan prenent el pèl, doncs jo estic per defensar alguns de tots vosaltres, amics meus. O sí, que vostè, de és far... vostè és el far dels oïdors d'encompanyia. Ah, això mateix. Això li ha agradat, no? Ah, això li ha agradat. Doncs miri, això, així ja posem punt i final ja fins la setmana que ve. Què li sembla? Té eh, amics, doncs me sembla perfecte. Veu? Veu? Ja pot tornar a dormir, vinga. Que estava dormint, que ho ah, sabrem, home. Gr eh? Gràcies de res, ara li he emocionat amb això de què és el far no? I m'ha agradat eh? estat bé però això no ho traurà la setmana que ve de tant en tant tenen pensades bones això no m'ho traurà no? Ja, ho ja, ho ja ho veurem doncs això ho veurem la setmana, aquí, la setmana vinent moltes gràcies senyor Monegal la setmana vinent a i espero no es passi gaire eh? m'entén? que el conec, el, conec, el, conec, el conec vinga el deixo anar dormir conec. Vinga, fiqueu el dofi ara. Vinga. Ah, doncs Déu no, siau, ara posem Monigal. el dofi. Adéu-siau, senyor Monegal. Adéu-siau. Adéu, Adéu-siau. Està fotut de la veu, eh? Ja, sí, fotut, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. Cas, jo tinc la sensació que s'enriu de nosaltres deu, fins deu, i tot, dormir eh? sense pijama i se'n Sí, ja no té edat per sortir per les nits. No. Ja també l'he dit, eh? No, clar que no. També li dic ara. Per cert, l'altre dia quan venia, ara que dius de sortir i tal... Uh, em vaig enterar de que han escrit un llibre sobre la reina Isabel d'Anglaterra. Mm -hmm. Bé, bueno, la mare, eh? La mare. La, la mare de la reina. Que diu que és una senyora que va viure fins al cent i pico d'anys. Sí. I, mm -hmm. I, I diu... Una, els, els anglesos estan esperant aquest llibre en candeletes mm -hmm. per llegir doncs, la, la biografia d'aquesta dona que li tenien molt de pressa perquè diu que quan la Segona Guerra Mundial ella es va voler quedar a Londres amb el seu marit ah. i va dir no ens anem d'aquí. i va caure una bomba al Palau de Buckingham mm -hmm. i diu els mobles destrossats, tot destrossat, però nosaltres continuem aquí. Diu, Ole, lo reia que tenem eh? No és que, que es conservava amb alcohol? Sí, que això ho este. diu. Mm -hmm. diu Parlen de, de la seva bonomia, de la seva gran afició mm -hmm. al menjar i a la ginebra, no amb alcohol, a la ginebra i mm, bifiter. Normal, la, la, la ginebra és... La ginebra bifiter. Sí. Es veu que es deuria aficionar a l'Índia. Home, la... no, no, el bifíter és, és autèntic de Londres, no? Sí, però allà a la Índia, o quan estaven als Anglesos, ah, també feien servir també bifiter. que diu que anava molt bé pel poludisme. Sí. Per no jo, jo quasi, quasi que també ho faria per mi. Per, per vostè. Per evitar malalties d'aquesta rara poludisme. Clar. No, no, si el qual neteja molt, eh? O el whisky, per exemple, per, per la gripa, segur que el whisky deu anar bé. Per la grip, A. Ah. Ah, no. ah. Les altres grips no serveix. No, perquè és un altre tipus d'alcohol. M'entenc clar. Os pensa vostè que, que les, hi ha certes begudes que serveixen per tot. I no. que es posa amb un gotó. Un ah, gotó es posa, sí, es, es, posa es frega gutó, i ja sí. està. I com el iodo. Sí, li està. frega bé la llengua. Exacte. i ja endavant les atges, endavant les atges. Perquè, perquè ens hem d'enganyar sí, sí, sí, sí. les coses n'hi han aconseguit no m'ha d'explicar res si no, continuo explicant-li no, que, que hem parlat del heavy metal ah. i jo li dic, miri, sí. aquest cap de setmana és que resulta que hi ha estat a Palafolls i, i allà bueno... era festa major bueno... i al costat de casa N'hi ha una, una... I encara feien allò del, de que convidin un poble de no sé on i fan el menjar. I i doni, i i tant. No, no. Cada vegada tenim, cada vegada tenim més, més pobles agermanats. Sí, sí. És que l'alcalde Palafoll s'ho munta bé. Bueno, S'agermana i així va fent vacances va fent de diferents vacances, pobles clar, per la Patilla. Clar, clar. No? Ja ho fa bé. Mira, sí, ara te, te, te, sí, tenim sí, Estegna. Sí. Tenim un poble de Estegna on és això? No sé, d'un poble de Polònia. A no? o un poble d'aquests. O i Polònia amb el mala des termes que és França.quí hi ha Aus des termes. Aquí és per esquiar. Les termes eh, les termes eh. van mover. Eh? Del... i Poppy. Poppy. Itàlia. Poppy em sona A tam... Poppy Montgomery, que és una de les actrius que surt de molt sin ratró. Es diu Poppy no sé. Montgomery, que dius, també dir-se Poppy... Aquest, aquest any han vingut els bandolers... Bé, bueno, els de les banderes, fan una exhibició de banderes sí. i fan, tiren la bandera cap amunt, donen voltes... És molt maco. Molt maco. Però allò és que està... Aquelles banderes guarden en una catedral, no sé ah, no sé. Vols que tinc, tinc, vols Sí, sí, sí. Tinc vols. un amic que em va ensenyar les fotos és que estan de Florència. No, és bandoler, no, home, no. Soltant que es pensa que és el Serrallonga. No, bandoler vull dir de bandera. Ja. No, no, no, no, no, va anar de vacances no, a Florència. Ah, sí. I llavors estava allà a Florència mm. i el poble d'allà als voltants. I llavors van, van ensenyat una foto que hi havia les banderes penjades. I Jo me'n recordava jo que vostè m'ha sí. explicat. Dic, coi, això són aquells que tenen les banderes a l'aire però mm. després les saben agafar perquè aquelles banderes pesen, eh? Pesen, pesen, pesen, sí. I se les allò traspassen d'una eh? a l'altra. Mm. Allò és com, no, no és com allò que fan els americans amb aquell palet i amb un... Eh, no, n -n -n -n. no, no, no. Allò, allò és allò de tenir, consistent, eh? S'ha de tenir força. Doncs, eh, diu això, diu, sí, les guarden aquí al catedral. Mm. I clar, jo me'l crec amb els amics. Que a menys que no, no, no, no. l'hi expliquessin malament al guia, després, perquè hi ha guies que es tira no. el moc, eh? Bueno, mira, hi ha qüestió d'explicar. Bueno, però el que li sí. era la, com era festa major, a prop de casa teníem eh, una actuació. I a la plaça de Popi tenim una altra actuació. La de la plaça de Popi era una actuació, diguéssim, normaleta. O sigui, el que seria música normal. Canta-ho Però la del costat de casa era heavy metal. I quina pone, i quina pallissa. Fins a les dues de la matinada, eh? L'alter-festa, que li diuen. Mare de Déu. Com l'After Festa. Pens, és el nom que li posen a les actuacions aquestes del 2020. O sigui, quan passen de les 12 del vespre ja és After. No, no. No sé, li, li posen aquest nom a les actuacions aquestes de de gin jove. Ui, que moderno. Sí, After sí, sí. Festa. Sí. No era heavy metal. I el grup, com es deia? Que sé. Si jo no vaig sortir. El sentia des de casa. No, perquè no podia dormir però truca a l'Ajuntament i diu «Escolti, aquest grup què? Que és que li vull comprar un CD. Sí, sobretot... Que posaré tot, la ràdio. Sí, per, per posaré posar la ràdio. No, posaré no, la ràdio. no, no, no. no. Eh, li vull comprar un CD, jo. Li vull comprar un CD. No, I el senyor no. alcalde seu, aquell d'allà de, de Palafolls, mm -hmm. Li hauria dit, doncs pues es diu els... Esclar, com ho hauria sentit, però no, no m'interessa. No, no va cantar o el calde Palafolls? No sé, perquè aquest any no vaig poder estar a la presentació de la, la, la festa major. Com que cada any fa el pregó cantant, per això li preguntava. Sí, L'any passat va fer de, dels Beatles, em sembla, sí. Fa, fa, fa perides noves, sí. Un nom no, inquiet. I és un nom inquiet bueno, i a sobre vostès queixen. També vam tenir la diada l'altre dia, aquí, que va haver polèmica amb la Noa. Mm. Noa no Noa. Sí, sí. sí, sí. Però... Què? No, que, exacte, què? Què? Què? què va passar? Cada però, any fes... hem de tenir serau pel aviada Cada any hem de remoure eh? pues, Però al final va, va, va, va cantar o sigui, no... Sí, clar, va cantar Però és que el no és de la noa, és de No, però... Qui la la no? Sí, clar si sí, ja sap que hi ha polèmica, sí, clar, polèmica. Clar, per què la contracten? Si sap tindrem polèmica. Per què? Per alimentar la polèmica. També sembla que... Però això que... també ens va bé, perquè ara omplim minuts parlant d'això. Perquè si que... Que... no, no parlaríem d'això. Per donar-hi sí. que l'ataqui. Sí. Oh. Sembla... sembla ser que també ha hagut un petit problema amb el, amb el Polònia. Cony, tots són problemes, Déu meu. Sí, què li ha passat ara? Es veu de la... pues que es veu després del discurs... Truqui'm però... en Soler. No, no, em truco? No, vostè no, l'altre, ah. el Toni. Es veu que, que després del discurs del, del president de la Generalitat sí. eh, van posar immediatament la, la, la, la Polònia. I com també anava de discurs amb el Sergi Mas, la cosa es veu que va quedar enganxada, com, com massa caixondriu. El no, Polònia... els Passa una cosa, el Polònia. El Polònia què li passa a Polònia? Polònia no agrada a la classe política. Però tothom vol estar. Però si no surten... Diuen, ui, no surto a Polònia, no soy nadie. I això és un petit problema. No, però a mi m'agrada, eh? Sí, però vostè no classe política. No, a mi m'agrada veure com es pot dir. Ah, clar, sí, Però, clar, la gent li agrada quan se'n riu de l'altra Però quan se n'n riuen de tu... Va, va. Dius... Ai, Què fa, què fa? que estava avui. és el primer dia i ja ho estem trencant tot. No, no s'ha trencat perquè és de plàstic. Bé, vostè se'm coneix un senyor que és l'Ernesto de va per les cantonades fent pipi. Fent pipi, i que és un senyor que, com la mare de la reina d'Anglaterra, bevia... El que passa que la mare de la reina d'Anglaterra era una senyora bevent. Mm -hmm. eh? I allò que quan jo era jove em deien, si per saber beure has de saber miccionar, doncs aquella senyora sabia miccionar. Sí? Doncs aquest senyor sap miccionar, però malament, perquè va de tort i tal. I... Doncs eh, resulta que la Carolina mm. dorm, hem dit, en una altra habitació. Ja. Dormen separats. I el senyor dit... Pues em vaig a fer una cura de desintoxicació. Ah, molt bé. Pues I bé. he perdut 20 no. quilos. D'alcohol? No, d'ell de mateix, d'en de de si. De tot. Si. De o sigui, tot. veu que, o sigui, que no líquids, ja no, no retenir líquids i no posar-ne, pues fa que la, que la, la cosa, cosa vacui. Sí, sí, és, és, és, és el que, que té. Això perquè ho sàpiga, diu que ara està en molt bona forma, que malgrat que sembla que d'això només té 54 anys. Només té 54 anys, aquest sí. senyor? Déu-n'hi-do. Pues a, a, a mi em sap greu, la Carolina, perquè a mi bé, la Carolina. I que, que agafi aquestes parelles aixins... Aquella, aquella família és rara. Sí. Rareta, aquella família. Sí, una mica sí, eh? Rareta, eh? Perquè el príncep també una mica raro, eh? O Alberto. Sí, l'Alberto una Ui, mica raro. Ui, Déu-n'hi-do. Déu Déu raret, vull dir, raret, com, com, com estupidet. mitja dormir l'altre dia amb aquell partit de futbol. Perquè que no feia... li era nada. Per... Perquè, perquè hi va. Perquè s'ha d'obligar la gent que va. Home, perquè, perquè hi va. Perquè, perquè, per, perquè jugaven allà, no? Perquè hi va, si van haver de despertar. Diu, que de donar la copa. Eh? Qual o què? Música! Home, eh? sí. no, no, no pot ser, home, no pot ser. No, no pot ser. Saps què em va passar que, aquests dies que vaig estar a Bèlgica? Ah, és veritat que va estar a Bèlgica? Sí. El... Que xulo, com viatge, el... Resulta... com viatge el senyor Soler. Resulta que estaven... ah, estudi jugava a Espanya, Bèlgica, ah, ah. justa. Eh? I sí, l'únic el... canal que s'agafava en castellà a la, a la televisió era TV Internacional, TV Internacional. Sí, de, uh, televisió espanyola. Espanyola internacional. I dius, va, donaran al partit. Que bé. Arriba l'hora del partit i la televisió espanyola no connecta. No. Com que cal. Diu, no. donarem pel sac, no al partit. Exacte, pel sac van donar. <flex> sort, Criom. sort que, que jugava contra Bèlgica i llavors vaig a una emissora belga. Clar, no m'enterava dels comentaris, però vaig veure el partit. Ah, o sigui, els belgues eh, ho van retransmetre per la tele. Home, que uh -huh. ho jugaven ells. Jugaven ells contra Espanya. És normal, no? I jo el que no entenc és per no va donar a Espanya. Què no el vostè creu que Televisió Espanyola ha d'estar pendent si vostè està bèlgica per fer-li partit per Televisió Espanyola? Esclar que sí. Però no que tenen altres coses més a fer? No, res. Que tenen que donar altres sèries? Han de donar el partit de la Roja. Què passa? Que no, vostè no, no, no el... segueix? No, no, no, de... no, no. no, és que a mi no, no em provoca. De la, no, va, no, vostè és del Cruyff, no va, va, res, com ha de ser no. el seleccionador català? No no, no, no, no, és que ja sap que jo, a mi em del Barça i de l'Europa i és que vaig com perdut. Només, només això? Sí, a mi la Roja no... No li, no li fa res. No, no, em fa, no em fa ni fred ni calor. No. no em fa ni fred ni calor. I és més. Vull dir, si el Barça perd, ja sap que jo sopo igual, eh? Vull dir que no, ah, tinc, no, cap problema, també, eh? Eh? no tinc cap problema. Qustions de menjar eh? si no es tenen que barrejar amb les aficions. Exacte. No estic com el senyor Garigot, que ja l'he vist que està molt enfadat. Sí, sí, que s'ha sí. donat de baixa a Badalona. Però jo no m'hi el entenat senyor si que per té per el carnet que li van donar, que no el paga i es dona de baixa. Ja, ja és el colmo, no? Tota la vida colant I el dia que li donen el carnet, va, i, i el d'això. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ai, senyor. Bé, senyors, senyors, hem arribat a les 13 27 aproximadament, i per avui ja sembla que ja n'hi ha prou. Quan tenen vostès... Ja, ja pleguem? Sí, ja plaguem perquè deixem la música com una alfombra musical. Ja anem a dinar i ens anem a dinar, Clar. que ja toca la nostra edat, i avui, dia ja, i ja matinat, la setmana vinent ja vindré, com, ja m'aniré a dormir d'hora, a les oh, 9, crac, com, sí, com no. les iaies, per estar en perfecta forma a les 12 del migdia. Aquí la sintonia del 100.3 de Ràdio Martorell. Donals-hi les gràcies per la seva atenció en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa i fins la setmana vinent a les 12 del migdia. A genuine soldier shed his lifeblood on my blade The masters hung me in the spring of 25 But I am still alive I was a sailor I was born upon the tide With the sea I did abide i sailed a schooner around the Horn to Mexico. I went aloft to curl the mainsail in a blow. And when the yards broke off, they said that I got killed.